«Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів». Ар'я Згори вигукнув Сиріо форель, полоснувши по голові. Ар'я відбила, дерев'яні мечі клацнули. Зліва знову вигук і знову свистить меч. Її зброя піднялася навперейми, клацнула і вчитель також клацнув язиком. «Праворуч», – каже він. І знизу, і ліворуч, і знову ліворуч, дедалі швидше, водночас наступаючи, Ар'я відступає, відбиваючи кожен удар. Коль'ю попередив Сиріо, тож коли він уколов, вона відступила, відкинула убік його клинка й полоснула по плечі. Вона майже торкнулася, майже так близько, що аж вишкірилася від задоволення. Перед очима теліпалося пасмо волосся, мокре від поту, і вона відкинула його тилом долоні. «Ліворуч!» – проспівав Сиріо. «Знизу!» Його меч розпливався у повітрі, луна у малій трапезні повторювала «клац, клац, клац!» «Ліворуч! Ліворуч! Згори! Ліворуч! Праворуч! Ліворуч! Знизу! Ліворуч!» Дерев'яне вістря вдарило її груди з раптовим гострим болем, але ще образливіше удар прилетів не з того боку. «Ой!» – скрикнула вона. Ще до ночі буде новий синець, а спати із ним вона ляже вже у морі. Синець то урок, сказала вона собі, а кожен урок вдосконалює. Сиріо відступив назад. Тепер ти мертва. Ар'я скривила мармизу. Ви мухлювали, гаряче заперечила вона. Сказали ліворуч, а вдарили праворуч. Таки і так, і тепер ти мертва дівчинка. Але ви збрехали. «Словами збрикав, очима і рукою я кричав правду, а ти не бачила?» «Я все бачила!» – вигукнула Ар'я. «Я дивилася увесь час!» «Дивитися не є бачити, мертва дівчинко, водотанцівник бачить!» «Іди до мене, покляди меча, зараз час слюкати!» Вона пішла за ним до стіни, де він усівся на лаву. «Сиріо Форель був перший меч при дожі Бравосу. А чи знаєш ти, як тут трапилися?» Ви були кращим майстром меча у місті. Так і так, але чому? Інші люди були сильніші, Бестріші, мольочі. Чому саме Серіофорель був кращий? Слюкай, розкажу. Він легенько торкнувся кінчиком мізинця до повіки. Бачення, справжнє бачення, озгольовне. Тепер слюкай. Кораблі браво суплявають туди, де тільки є вітер, у землі дивні та невідомі. А коли повертаються, їхні капітані ведуть дивні тварині до звіринці дожа. Такі тварині ти ніколи не бачила, смугасті коні, великі плямисті істоті з шиями, як диби, волокатті свиномиші, завбільшки з корову, кусачі і мантікорі, тигрі з дитинч'ятами у сумці, джакліві ящери на двох ногах, із кіктіями, завбільшки, як коси. Такі тварині був, бачив Сіріо Форель. У день, про який я розказую, перший меч якраз помер, і Дож посляв по мене. До нього при багато бравів, і стільки ж їх пішло геть, не знамо чого. Коли я був, прийшов перед очі Дожа, він сидів і тримав на колінах товстого жовтого кота. Він сказав, що один із його капітанів привіз звіра йому з острова за Заскідним Сонцем. Ти бачив колись таку, як вона? спитав він мене. Йому я сказав тоді, щоночі у провулках бравосу я бачу тисячу таких, як він, і дож засміявся, і того дня мене назвали першим мечем. Гар'я скривилася від натуги. Я не розумію. Сиріо поцокав язиком. Кіт був звичайний кіт, та й годі, всі інші чекали її казкову істоту. От і бачили її казкову істоту. Вони казали їй, який величезний. Та кіт був не більший за іншик, тільки товстий і балюваний. Бо дош годував його з власного столю. Вони казали їй, які малєсенькі вушка, та вука йому відгризли у бійках, як він був кошеням. А ще то, напевне, був кіт. Але ж дош казав вона, і всі бачили її кішку. Ти почуля мене? Ар'я трохи поміркувала. «Ви бачили, що там було насправді?» «Так і так! Відкрити очі є все ще треба, серце бреше, голова робить вікрутаси, та очі бачать, як є. Дивися очима, слюкай вуками, куштуй ротом, нюкай носом, мацай шкірою, аж тоді будеш думаті, опісля, і так знати правду!» «Так і так!» – відповіла Ар'я, вишкірившись у посмішці. «Сиріо Фарель дозволив і собі посмішку». «Я зараз гадаю, що коли приїдемо до той твій зимосіч, тобі буде уже час узяти до рук твою голку». «Так», – захоплено вигукнула Ар'я, – «от почекайте, я покажу Джонові». Позаду неї великі дерев'яні двері малої трапезної відкрилися зненацька рвучкою з бряскотом. Ар'я крутнулася назустріч. Під аркою дверей стояв лицар короли гвардії разом із п'ятьма ланістарівськими стражниками. Він був у повному рештунку, тільки що забороло підняте. Ар'я згадала його очі з набряками і темну руді вуса, бо він колись приїжджав до зимосічі разом із королем. То був пан Мерен Трант. мали на собі кольчуги, на кубраках вареної шкіри та сталеві шишаки з левами на маківках. Ар'є старк, мовив лицар. Ходімо з нами, дитино. Ар'я закусила губу із сумніву. Чого вам треба? запитала вона. «Твій батько хоче тебе бачити!» Ар'я зробила була крок уперед, та Сиріо Форель утримав її за руку. «Чому це раптом до Недарт посилає ляністерські люди, а не свої влясні? Я питаюся!» «Ти знай своє місце, танцюра!» – мовив пан Мерин. «То не твій клопіт!» «Мій батько ні за що не послав би вас!» – проказала Ар'я. Вона схопила до рук свого дерев'яного меча. Ляністерівці зареготали. Поклади дрючка, дівчинко, мовив до неї пан Мерен, я є присяжним братом королегвардії, братства білих мечів. Так само, як крулеріз, що вкоротив віку старому королю, відповіла Ар'я. Я не хочу з вами йти і не піду. В пана мерина Транта урвався терпець. Схопити її, наказав він воякам і опустив забороло шолома. Троє з них рушили уперед, тихо подзенькуючи кольчугами на кожному кроці. Зненацька Ар'я злякалася, страх ріже глибше за меч. Сказала вона собі, щоб втамувати гупання серця. Сиріо Форель встав між ними, легенько постукуючи дерев'яним мечем по чоботі. «Ану статті отам, ви є чоловіки або собаки, щоб нападати на мале дитя». Пішов Гедді Дугане, мовив один із кармазинників. Меч Сиріо свиснув у повітрі і задзвенів на його шоломі. Я є Сиріо Форель і виказати ті до мене з належною пошаною. Лисий вилупок, стражник витяг меча. Палиця свиснула ще раз, невидимо у повітрі. Арія почула гучний дзвін впущеного меча на кам'яній підлозі. Руку зламав, закричав крізь зуби стражник, притискаючи до себе поламані пальці. Як для танцюриста ти швидко рухаєшся, мовив пан Мерен. Як для ліцаря до тебе повільно докодить, відповів Сиріо, вбийте бравостя та приведіть дівча, наказав лицару білому обладунку. Четверо лані старійських стражників оголили мечі, п'ятий, якому зламали пальці, сплюнув і витяг лівою рукою кенджала. Сиріо форель цокнув язиком, ковзнув у стійку бравоцького водотанцівника, відкриваючи ворогові тільки бік. Ар'я, дитину!» – покликав він, не дивлячись на неї, не зводячи очей з ланістерівців. «Танці на сьогодні скінчені, краще тобі піти, біжи до батька!» Ар'я не хотіла його залишати, але він навчив її слухатися своїх наказів. «Прутка, мов, олень!» – прошепотіла вона. «Так і так!» – відповів Сиріо Форель, зустрічаючи ланістерських нападників. Ар'я відступила, міцно стискаючи у руці власного дерев'яного меча. Споглядаючи на Сиріо зараз – вона зрозуміла, що на уроках він із нею просто бавився. Кармазинники наступали на нього з трьох боків зі сталевою зброєю у руках, у кольчугах на грудях і плечах, зі сталевими пластинами на причинних місцях. Але їхні ноги були вкриті тільки шкірою, на руках не було рукавиць, а шоломці мали носові стрілки, а не мали заборол. Сиріо не чекав, коли вони прийдуть, а крутнувся вліво. Ар'я ніколи не бачила, щоб людина рухалася так швидко. Він зупинив одного меча своєю палицею, і рвучко ухилився від другого. Втративши рівновагу, другий вояк врізався у першого. Сиріо приклався йому чоботом по спині, обидва кармазинники впали разом. Третій стражник перестрибнув через них, рубаючи воду танцівника по голові. Сиріо пірнув під його клинок, уколов знизу вгору. Стражник упав із лементом, а з червоної мокрої ями на місці його лівого ока ринула кров. Тим часом підводилися ті двоє, які впали раніше. Сиріо розбив одному ногою обличчя і здер з іншого сталевого шишака. Вояк із кинджалом тицьнув своєю зброєю, але сиріо піймав удар на шоломі, розтрощив колінну чашку нападника своєю палицею. Останній кармазенник вилаявся і кинувся в атаку рублячи мечем обіруч. Сирі окрутнувся праворуч, жорстокий удар втрапив воякові без шолома між шиєю і плечем, саме тоді, коли він підвівся навколішки і розпанахав кольчугу, варену шкіру та живу плоть. Той заверещав, а поки його вбивця намагався вивільнити зброю, Сирі обхнув його дерев'яним мечем у борлака. Стражник придушено схлипнув, відступив назад, ухопився за горло і посинів обличчям. За той час, що Ар'я дісталася з задніх дверей до кухні, п'ятеро вояків лежали непритомні, вмирали або вже умерли. Вона почула прокльони пана Мерена Транта. «Кляті безрукі йолопи!» – бурмотів він, витягаючи меча півторака з піхов. Сиріо Форель знову став у стійку і цокнув язиком. «Ар'я – дитину!» – покликав він, не дивлячись на неї. «Ану зникне негайно!» «Дивись очима!» – вчив він її. «Вона бачила ось що!» Лицаря у світлому повному обладунку від п'ят до голови, з вкритими металом ногами, руками і горлом, з очима під високим білим шоломом, з гострою крицею в руках. Проти цього Сиріо у шкіряному жилеті з дерев'яним мечем у руках. «Сиріо, тікайте!» – закричала вона. «Перший меч бравоса не тікає!» – проспівав він, коли пан Мерен пішов у атаку. Сиріо вивернувся від першого удару, і його меч зник у повітрі, перетворившись на вихор. За один удар серця він поцілив лицаря у скроню, лікоть та горло. Дерево задзвеніло по металові шолома, наруча Іринграфа. Ар'я стояла, як примерзла. Пан Мерен напав, Сиріо відступив. Він стримав перший удар, вивернувся від другого і відхилив третій. Четвертий розрубав його палецю навпіл розколовши дерево й розрізавши свинцеву середину. Схлипуючи, Ар'я повернулася і побігла. Вона промчала крізь кухні та маслоробні, засліпнувши від жаху, вивертаючись між кухарями та кухарчуками. Служниця при хлібопекареві ступила просто перед нею, несучи дерев'яну тацю. Ар'я збила її на підлогу, розкидавши запашні свіжоспечені хлібини. Почула позаду себе крики, крутнулася навколо оглядного різника, що глипав на неї з розкритим ротом, тримаючи у червоних полікоть руках тесак для м'яса. В голові буяло усе разом. Чого її вчив Сиріо Форель? Протка, мов, сарна, тиха, мов, тінь. Страх ріже глибше, ніж меч. Стрімка, мов, змія, спокійна, мов, тиха вода. Страх ріже глибше, ніж меч. Сильна, мов, ведмідь, люта, мов, росомаха. Страх ріже глибше, ніж меч. Той, хто боїться програти, вже програв, страх ріже глибше, ніж меч, страх ріже глибше, ніж меч, страх ріже глибше, ніж меч. Руків'я дерев'яного меча було слизьке від поту. Досягши баштових сходів, Ар'я важко дихала. На мить вона стала, мов копана, вгору чи вниз. Побігши вгору, вона потрапила до накритного мосту через малий двір до башти правиці. Але там її, напевне, чекали. «Не роби того, чого від тебе чекають», – колись сказав Сиріо Форель. Ар'я побігла донизу з уколами, перестрибуючи через дві-три вузькі кам'яні сходинки. Вона опинилася у склепінчастому підвалі, схожому на печеру. Оточена сто саме пивних барил, у дванадцять стоп за увишки. Світло пробивалося сюди крізь вузькі похиль вікна високо у стіні. Підвал нікуди не вів, єдиний віхід був там, де вона увійшла. Тими сходами повертатися вона не сміла, але ж і залишатися не могла. Вона мала знайти батька і розповісти, що сталося. Батько захистить її від біди. Арія запхала дерев'яного меча за пояс і почала лізти, перестрибуючись з одного барила на інше, поки не допалася вікна. Вхопившись за камінь обома руками, підтягнулася вгору. Стіна була зотри отри стопи завтовшки, а вікно, наче прокопаний у ній прохід, що вів до гори назовні. Арія поповзла до світла, звиваючись. Коли голова виткнулась на поверхню землі, вона роззирнулася двором і побачила башту правиці. Товстелезні дерев'яні двері були вибиті і порубані, напевне, сокирами. На сходах простягся покійник, обличчям униз, заплутавшись у власному одязі, червоніючи від крові кольчужною спиною. На покійнику була сіра вовняна Делія, облямована білим єдвабом, і з жахом усвідомила дівчинка. Але не розібрала, хто то був. «Ні!» – прошепотіла вона. «Що тут сталося? Де її батько? Чому по неї прийшли кармазинники?» Вона згадала, що казав чоловік із жовтою бородою того дня, коли вона знайшла чудовицьк. «Один правиця помер, то чому б і не другий?» Ар'я відчула сльози на очах і затамувала подих, прислухаючись. Почула звуки бою, вигуки, вереск, бряскання заліза. Усе це чулося із вікон башти правиці. Отже, вона не могла повертатися. Її батька... Ар'я заплющила очі. Налякана, вона не сміла навіть ворухнутися. Вони вбили Джорі, Вила та Геварда. А ще того стражника на сходах, хто б він не був, могли вбити і батька. Ба навіть її, якби упіймали. Страх ріже гірше, ніж меч, мовила вона уголос. Але прикидатися водотанцівницею було б зглуздо. Сиріо форель, ось справжній водотанцівник. І білий лицар вже, мабуть, убив його. А вона – лише маленька, самотня налякана дівчинка з дерев'яним мечем. Вона виповзла на двір, сторожко споглядаючи навколо, поки спиналася на ноги. Замок здавався покинутим людьми, але червоний дитинець ніколи не стояв покинутим – Мабуть, усі люди ховалися всередині, засунувши двері як слід. Ар'я кинула палкий погляд на вікна своєї опочувальні, потім рушила геть до башти правиці, тримаючись найближче до стіни, рухаючись від тіні до тіні. Вона уявила, що це знову котячі лови. От тільки кішкою тепер була вона, і якщо її спіймають, то вб'ють. Перебігаючи між будівлями та через мури, Тримаючись спиною до каменя, коли тільки можливо, щоб ніхто не застав її зненацька, Ар'я дісталася з майже без пригод. Поки вона просувалася краєм внутрішнього двору, мимо пробіг десяток золотокирейних стражників у латах. Але не знаючи, на чиєму вони боці, Ар'я тільки пригнулася нижче у тіні та пропустила їх повз. Гулен, що був конюшем у зимосічі, відколи Ар'я пам'ятала себе, лежав купою на землі коло дверей стайні. Його проштрикнули стільки разів, що сорочку би прикрасили кармазинові квіти. Ар'я була певна, що він мертвий, та коли підкралася ближче, він розплющив очі. Ар'я підніжка, прошепотів вірний слуга до Старк, маєш попередити пана батька. Червона слина взялася пухирями в нього на губах, конюший закрив очі й замовк назавжди. Всередині лежали ще тіла, Машталір, з яким вона гралася. І троє батькових стражників. Віз, закладений ящиками та скринями, стояв покинутий коло дверей. Мабуть, покійники вантажили його для виїзду в гавань, коли на них напали. Ар'я підібралася ближче. Один із мерців був Десмонт, який показав їй меча і присягнувся обороняти батька. Він лежав на спині і вдивлявся у стелю сліпими очима, по яких повзали мухи. Поруч лежав убитий в червоній кереї та шоломі з левом дому Ланістер. «Лише один. Кожен північник вартий десяти у тих південних жевжиків», – казав їй Десмонт. «Брехун», – вигукнула вона, – із раптовою люттю хвицнувши його тіло ногою. Коні не покоїлися у стілах, пирхали та й ржали, зачувши запах крові. Єдина ар'єна задумка для порятунку полягала у тому, щоб засідлати коня й тікати з дитинця та міста. «Досить було триматися королівського гостинця, і доїдеш просто до зимосічі» тож вона рішуче зняла зі стіни повід та іншу збрую. Пробираючись позаду воза, вона примітила одну скриню. Мабуть, її збили з воза під час бійки, або впустили, коли вантажили. Скриня тріснула, віко відкрилося, речі сипонули долівкою. Ар'я впізнала шовкові, оксамитові та єдвабні одежини, яких ніколи не вдягала. Але ж на королівському гостинці їй знадобився б теплий одяг, а ще... Ар'я впала на коліна у грязюку серед розкиданого одягу. Знайшла собі важкого вовняного кобаняка, оксамитову спідницю, шовкову сорочку, трохи спідньої білизни, вишиту матір'ю для неї сукню, срібне дитяче обручча, яке могла б продати в дорозі. Відкинувши відламане віко, аби не заважало, вона полізла всередину в пошуках голки. Її вона сховала на самому дні, під усіма речами. Але коли скриня падала, усе попереверталося та сплуталося. На мить Ар'я злякалася, що хтось знайшов меча та вкрав його, але відчула твердий метал під єдвабною сукнею. «Он де вона!» – прошипів хтось позаду. Ар'я здригнулася та крутнулася на місці. Там стояв хлопчик-станяр, зловісно кривляючись. З-під брудної свитини визирала така сама загиджена біла нижня сорочка – а чоботи вкривав гній, одній руці він тримав вила. «Хто ти такий?» – запитала вона. Йой, вони мене не знають», – мовив той. «А я їх знаю, ги «Дівчисько-вовчисько, допоможи засідлати коня», – попрохала Ар'я, сягнувши до скрині, намацуючи голку. «Мій батько – правиця короля, вони тебе нагородять». «А батька їхнього вбили», – відповів малий, підсуваючись ближче. «Пані королева, мене нагородять, ану, піде сюди, дівчисько». Геть від мене! Пальці зімкнулися на руків її голки. Кажу, йди сюди! Він міцно схопив їй за руку. Усе, чого її вчив Сиріо Форель, вилетіло з голови за один удар серця. Єдине, що згадала нажахана Ар'я в ту мить, перший урок Джона Сніговія. Вона штрикнула гострим кінцем і ввігнала клинка знизу вгору з дикою навіженою силою. Голка пройшла крізь світину та білий живіт і виткнулася поміж лопаток. Хлопець впустив вила і видав тихий звук. Чи то зітхнув, чи то зойкнув, його руки вхопилися за лезо. «Святії боги!» – простогнав він. Сорочка почала спливати кров'ю. «Витягни!» Коли Ар'я витягла клинка, він помер. Коні пронизливо жали. Ар'я стояла над мертвим тілом, заклякла і перелякана перед лицем смерті. Коли хлопець падав, Зігорута вихлюпнула кров, а зараз ще більше витікало з дірки у животі, збираючись калюжею під тілом. Там, де він вхопив клинка, залишилися порізана на долонях. Вона повільно відступила назад з червоною голкою в руці. Вона мала тікати, аби кудись, якнайдалі. Туди, де не буде очей мертвого стайниченка, змовча з ним докором у них. Вона знову схопила кінську збрую та побігла до своєї кобили. Але вже закидаючи сідло на кінську спину, Ар'я зрозуміла з тоскним острахом, що замкові ворота мають бути зачинені, та й потерни, мабуть, охороняються. Може, стражники її не впізнають? Якби вони подумали, що перед ними хлопчик, то випустили б. Та ні, їм, напевно, наказано не випускати нікого. І байдуже знають вони її чи ні. Але ж із дитинця є інший вихід. Сідло ковзнуло за ріних рук і глухо ляпнулося у грязюку, здійнявши хмару пилу. Чи зможе вона ще раз знайти кімнату з чудовицьками? Хто зна, та спробувати варто. Вона знайшла зібраний одяг і вдягла кобиняка, заховавши голку під полами. Решту одежини вона зав'язала у клумак і, затиснувши його під пахвою, вибралася на дальній кінець стайні, відкинула клямку, сторожку визирнула. Почула віддалені звуки бою мечами, жахливий вереск болю десь через двір. Їй треба було зійти з вивестими сходами, повзмалу кухню та свинячий двір. Саме туди вона бігла останнього разу, наздоганяючи чорного кота. От тільки так вона потрапить просто до казарм золотокирейників, а туди їй не можна. А я спробувала згадати якийсь інший шлях. Якби ж перебратися на іншу сторону замку то можна було перелізти через річкову стіну крізь маленький божигай. Але ж спершу треба перетнути двір просто на очах сторожі, що стояла на мурах. Вона ще ніколи не бачила на мурах стількох людей, головне золотокирейників, озброєних списами, деякі мали бачити її згори. Щоб вони зробили, якби вона побігла двором, звідти вона здавалася такою малою. Чи розрізнили б вони, хто вона така? Чи їм байдуже? «Треба рушати просто зараз», – сказала вона собі. Але в потрібну мить не змогла ворухнутися зі страху. Спокійна, мов тиха вода, прошепотів її вухо якийсь голосочок. Ар'я так здригнулася, що трохи не впустила клумака, озирнулася, навіжено крутячи очима, але у стані не було нікого іншого, тільки вона, коні та покійники. «Тиха, мов тінь», – почула вона. То був її власний голос – чи Сиріо? Вона сама цього не розуміла, але їй трохи полегшало. Арія ступила крок зі стайні. Ніколи ще їй не було так страшно. Хотілося тікати і ховатися, але вона примусила себе неквапом крокувати через двір. Повільно, нога за ногою. Наче не було жодної нагоди кудись поспішати чи когось боятися. І здавалося, що вона відчуває на собі погляди, бо шкірою під одягом повзали мурашки. Але Арія жодного разу не глянула вгору. Якби вона побачила, як за нею спостерігають, то втратила б усю сміливість, кинула клунка з одягом і побігла б із вереском, наче мала дитина. І тоді її обов'язково б упіймали. Тож вона опустила очі долу і не підіймала їх. Коли нарешті Ар'я досягла тіні королівського септу в дальньому кінці двору, то була вся вкрита холодним потом. Але ніхто не гукнув до неї, ніхто не здійняв тривоги. Сяп був відкритий та порожній. Всередині в запашній тиші горіло з півсотні молитомних свічок. Ар'я вирішила, що боги не образяться, якщо позичити у них дві. Свічки вона запхала у рукави і вийшла заднім вікном. Пробратися назад до проходу, куди вона загнала одновухого кота, виявилося неважко, але далі вона заблукала. Ар'я влазила до вікон та вилазила з них, перестрибувала через стіни, намацувала шлях у темних підвалах, тиха, мов тінь. Одного разу почула, як плаче жінка. Щонайменше година пішла на те, щоб знайти низьке та вузьке вікно, яке вело донизу підземелля, де чекали чудовиська. Вона вкинула туди клунка і повернулася засвітити свічку. То виявилася нелегка справа. Вогонь, який вона бачила, вигорів до вугілля. Пробуючи роздмухати його знову, вона чула голоси. Накривши вогник свічки згорнутою долонькою, вона вилізла вікном. Саме тоді, коли вони, Ар'я, так і не побачила, хто саме входили до дверей. Цього разу чудовиська її не налякали, а здалися мало не старими друзями. Ар'я підняла свічку над головою, з кожним кроком тіні ворушилися на стінах, немово оберталися слідом і стежили за нею. «Дракони!» – прошепотіла вона і витягла голку з-під кобеняка. Тендітне лезо здавалося таким малим, а дракони – такими величезними, і все ж Ар'я почувалася краще, тримаючи в руці зброю. Довга палата без вікон, за дверима була така ж темна, як і того разу. Ар'я тримала голку в лівій руці, своїй мечевій руці, а свічку в правому кулаці. Гарячий віск стікав по кісточках пальців, вхід до колодязя був зліва, тож Ар'я рушила праворуч. Прагнула бігти, але боялася, що загасить свічку. Чула тихе шкрябання пацюків, бачила пару крихітних червоних очиць на краю світла. Але пацюки її не лякали, вона боялася іншого. Сховатися тут було легко, сховалася ж вона від чародія та чоловіка з розгалуженою бородою. Але їй усюди вважався Стайниченко, що привалився до стіни і зсудомив руки у кихтясті лапи, капаючи кров'ю з глибоких порізів, завданих голкою. Може він уже чекав на неї тут, аби зненацька схопити, адже свічку видно здалеку, може краще загасити вогника. Страх ріже глибше, ніж меч. Прошепотів тихий голос всередині неї. Ар'я згадала крипти зимосічі. Там було набагато страшніше, ніж тут». Вперше вона побачила їх ще зовсім маленькою дівчинкою. Брат Роб повів усіх донизу – її, Сансу та малого Брана, що був тоді не старший за теперішнього Рікона. Вони мали з собою лише одну свічку. Бранові очі стали за обільшки старілку, коли він побачив кам'яні обличчя королів зими з вовками біля ніг та сталевими мечами на колінах. Роб провів їх до самого кінця. Мимо пана дідуся, Брандона, Таліанни – аби показати їхні власні могили. Санца все дивилася на недогарок свічки, непокоячись, що він скінчиться. Стара мамка налякала її оповітками про павуків та пацюків за вбільшки собаку, але роб тільки посміхнувся, коли почув про те від сестри. «Там є дещо страшніше за павуків та пацюків», шепотів він, «там гуляють мертві люди». Зненацька вони почули звук – низький, глибокий, жахливий. Малий бран вчепився в ар'їну руку. Коли з відкритої могили виник блідий привид, стогнучи та вимагаючи крові, Санса з вереском кинулася до сходів, а Бран обхопив робову ногу, схлипуючи від жаху. Ар'я ж стояла на місці, ще й дала привидові стусана. То виявився Джон, обтрушений борошном. «Ти дурень!» – заволала вона на нього. «Ти дитину налякав!» Але Джон та Роб все реготали й реготали, і скоро Бран з Ар'єю вже не відставали від них. Від цього спогаду Ар'я посміхнулася, і темрява перестала її жахати. Хлопчик Стайняр був мертвий, вона його вбила. Якби він наскочив на неї знову, то вбила б ще раз. Її дорога лежала додому. Вдома, за сірими гранітними мурами зимосічі, все знову буде добре. Ар'я пірнула у темряву, розсипаючи кроками тиху луну поперед себе.